Amen. Mm -hmm. Оставляє вашій увазі оповідання Дафна Дюмор'є «Птахи». За ніч на 3 грудня Змінився напрямок вітру, та настала зима. Досі трималася тепла і лагідна осінь. Жовтогаряче листя не опало з дерев, а живопліт зоставався зеленим. Земля, зорана плугом, була масна. Надгокен, інвалід війни, мав пенсію і навіть працьовував на фермі повного робочого тижня, лише три дні. Діставав легшу роботу – огороджувати – покривати дах, лагодити господарські будівлі. Хоч він був людина сімейна, жінка, діти, завжди тримався самотою і любив працювати наодинці. Йому подобалося підправляти насип, ремонтувати ворота на дальшому кінці півострова, де море з обох боків омивало територію ферми. О полудні він перепочивав, їв м'ясний пиріг, який спекла йому дружина, та сидячи на краю скелі, спостерігав за птахами. Осінь годилася для цього краще, ніж весна. Навесні птахи летіли в глиб країни, цілеспрямовано, з явним наміром. Вони знали, куди їх тягло. Ритм і ритуал їхнього життя не допускав затримок. Восени ті, що не відлітали за море, а залишалися зимувати, теж підпадали під владу цього інстинкту. Але оскільки не мали права на переліт, та його по-своєму. Їх великі зграї збиралися на півострові, невтомні, невгамовні, і витрачали всю свою енергію на рух. То вони кружляли, обертаючись на льоту, тоді сідали, щоб попастися на масні, свіжозореній ріллі, але навіть клювали, наче з нехоття, не через голод. Тоді неспокій знову гнав їх у небеса. Чорні та білі Галки та чайки, об'єднані в чудну спілку, шукали якогось звільнення, але ніяк не могли вдовольнитися З шпаків, шорхочучи, мов шовк, перелітали на свіже місце годівлі, гнані тією ж потребою пересуватися А дрібніші птахи, зяблики й жайворонки кидалися від дерев до живоплоту, наче хтось їх гнав Над до них, а ще спостерігав за морськими птахами вони чекали припливу внизу, в бухті. Мали більше терпіння. Кулики-сороки, коловодники, піщанки та кроншнепи вичікували на крайці води, доки ліневе море засмоктувало пляж, а потім відступало, залишаючи оголену смугу морських водоростей і перемішану рінь. Тоді морські птахи зривалися і бігли на пляж. Їх захоплював той самий імпульс польоту. З криком, свистом, гомоном вони черкали обгладеньку морську поверхню, покидаючи берег. Вперед! Швидше! Геть звідси! Але куди і навіщо? Неспокійний порив осені. Даремний, сумний зачаровував їх. І вони мусили збиратися в зграї, кружляти, кричати, мусили вилити себе в русі, перш ніж настане зима. Можливо, міркував над, жуючи свого порога на краю скелі. Звістка приходить до птахів восени, як попередження, Наближається зима, багато з них загине. Птахи, подібні до людей, що боячись смерті, коли настає їхній час, кидаються в роботу чи безумство. Сьогодні птахи поводилися невгамовніше, ніж будь-коли наприкінці року. Їхнє збудження було помітнішим – Бо день видався тихий. Коли трактор на західному пагорбі залишав за собою сліди, їдучи то вгору, то вниз, і постать фермера видніла на сидінні, час від часу людина і машина на мить губилися у величезній хмарі птахів, що кружляли й кричали. Їх було набагато більше, ніж зазвичай. Над у цьому не сумнівався. Вони завжди літали за плугом восени, але не в таких великих зграях і не з таким шумом. Над зазначив це, коли закінчив огорожу на сьогодні. Так, відповів фермер. Птахів більше, ніж звичайно, і я теж це помітив. І такі вже нахабні деякі, навіть на трактор не зважають. Пополудні, одначе дві чайки пролетіли біля самісінької моєї голови, думав скинуть шапку. Я тоді ледве бачив, що роблю. Над головою птахи, а сонце сліпить очі. Думаю, що погода переміниться. Зима буде сувора. От птахи і не покоїться. Простоючи додому через поля і стежкою вниз до свого котеджу, в останніх променях сонця Над побачив, що птахи, як і раніше, збираються над західними пагорбами. Без вітра сіре море виглядало повним і спокійним. Смілки у живоплоті ще цвіли, повітря було м'яким. Але фермер мав радію. Вночі погода змінилася. Вікна натової спальні дивилися на схід. Він прокинувся після другої і почув завивання в демарії. То був не шторм і не пориви південно-західного буревію, який приносить із собою дощ, а сухий і холодний східний вітер. Глухо звучав у комані. Та гримів незакріпленою дранкою на даху Над прислухався Чув, як море реве в бухті Навіть повітря у маленькій спальні похолоднішало, Протяг з-під дверей йдув дув на ліжко Над закутався в ковдру Тісніше притулився до спини сплячої дружини Але заснути не міг З якимись безпричинним острахом прислухався, що відбувається Потім почув стук у вікно на їхніх стінах не було видких рослин, які могли вивільнитися і дряпати панелі. Він слухав, а постукування тривало, дратуючи своїм звуком. Над устав з ліжка та підійшов до вікна. Відчинив його. І тут щось мазнуло його руку, ткнувшись у пальці, дряпаючи шкіру. Тоді він помітив тріпотіння крил, і те щось... Полетіло через дах, зникнувши за котеджем. То був птах, але він не міг сказати, який саме. Мабуть, вітер змусив його шукати притулку на підвіконні. Над зачинив вікно і повернувся до ліжка. Але відчув, що палець мокрий, запхнув його до рота. Птах подряпав його до крові. Зляканий птах припустив над. Збився з пантелику, шукаючи сховку, і вдарився об мене в темряві. Ще раз умостився спадай. Незабаром постукування повернулося, цього разу сильніше, наполегливіше. Тепер від звуку прокинулася його дружина і, повернувшись у ліжку, сказала: Глянь у вікно, на те, щось даренчить». Я вже дивився, відповів він. Це якийсь птах хоче потрапити всередину. Чи ти не чуєш вітру? Він тме зі сходу. Жене птахів шукати сховку. «Віджени його!» – сказала вона. «Я не можу спати через цей шум». Він у підійшов до вікна, і коли тепер відчинив його, на підвіконні був не один, а співдюжини птахів. Вони накинулися на нього, цілячись просто йому в обличчя – над закричав, замахав руками, відганяючи їх. Як і перший, ті злетіли понад дахом та зникли. Він швидко опустив раму і замкнув вікно на засувку. Ти чула? мовив він, налетіли на мене, намагалися очі виклювати. Він стояв біля вікна, вдивляючись у темряву, і нічого не бачив. Дружина щось просоння пробормотіла з ліжка. «Я не вигадую», – сказав він, сердячись через її припущення. «Кажу тобі, птахи були на підвіконні, хотіли продертися сюди». Раптом із кімнати через коридор, де спали діти, пролунав переляканий крик. «Це Джил», – сказала дружина, яка, прокинувшись от шуму, сіла в ліжку. «Іди до неї, глянь, що трапилось». Над запалив свічку. Але коли він відчинив двері спальні, щоб перейти коридор, протяг задмухнув полум'я. Пролунав другий нажаханий крик, цього разу обох дітей. І спотикнувшись у поріг їхньої кімнати, надвідчув, як у темряві повз нього лопотять крила. Вікно було широко розчахнуте, і крізь нього влітали птахи, спершу б'ючись об стелю та стіни, а тоді, збочивши посеред польоту, повертали до дітей у ліжках. «Все гаразд, я тут!» – крикнув Нат, і діти репетуючи кинулися до нього, доки у темряві птахи злітали, пірнали вниз і знову атакували. «Що там, Нате? Що трапилось?» – озвалася дружина зі спальні, а він швидко виштовхав дітей за двері в коридор, замкнувши їх за ними і зоставшись у спальні із птахами сам. Він схопив ковдру з найближчого ліжка – іначе зброєю замахав нею у повітрі навкруги себе. Почувся глухий стукіт тіл, тріпотіння крил, але вони ще не були переможені, то знову й знову кидалися на приступ, клюючи його руки й голову. Маленькі колючі дзьобики були гострі, наче зубці виделки. Ковдра стала для нього захистом. Він обгорнув на його голову і вже у цілковитій темряві бив птахів голими руками. Не смів наблизитися до дверей і відчинити їх, щоб птахи не полетіли слідом за ним. Не міг сказати, скільки часу борюкався з ними у пітьмі, але врешті відчув. Лопотіння крил довкола нього послабшало, а там і припинилося. Крісто в стуковдру він помітив, що посвітлішало. Чекав, прислухався. Не було чутно жодного звуку, Крім вирадливого, плачу когось із дітей із другої спальні. Тріпотіння і шелест крил стихли. Над відкинув ковдру з голови та роззирнувся навколо. Світло холодного сірого ранку заповнювало кімнату. Світанок і прочинене вікно вигнали живих птахів. Мертві лежали на підлозі. Над вражено і нажахано дивився на їхні тіла – це все були маленькі птахи, жодної хоч трохи більшої, глибонь із п'ятдесят їх лежало на підлозі. Були то вільшанки, зяблики, горобці, синички, жайворонки, в'юрки, птахи, що за законами природи трималися власної зграї та власної території. Тепер, об'єднавшись у запалі бою з іншими, розбилися об стіни спальні або ж були убиті його рукою. Деякі втратили пір'я у бою, на дзьобах інших була кров Його кров Відчуваючи нудоту, Над підійшов до вікна і глянув на свій клаптик саду та поля за ним Було дуже холодно, і вся земля виглядала твердою, чорно-замерзлою Не білий і скристий мороз, що виблизкує у сонячному промінні А чорний мороз, принесений східним вітром Море тепер із черговим припливом ще буремніше, білоспінене та роздуте люто билося об берег, птахів не було й сліду. Жоден горобець не цвірінькав на садовій хвірці, жоден ранній дріст чи омелюх не клював черв'яків на траві, жодного звуку, крім вітру й моря. Над зачинив вікно та двері маленької спальні і пішов через коридор до своєї. Його дружина сиділа в ліжку. Одна дитина спала поруч із нею, а меншого, з перев'язаним обличчям, вона тримала на руках. Вікно було затягнуте шторами, свічки горіли. У жовтому світлі її лице виглядало грубо розмальованим. Похитала головою, просячи мовчати. Заснув, шепнула: "Аж тепер Щось його поранило, мав кров у кутку ока. Джил сказала, що це птахи, казала, що прокинулася, а птахи були в кімнаті. Дружина глянула на нього, шукаючи в його обличчі підтвердження. Дивилася злякано і спантеличено, а він не хотів, щоб вона довідалася. Те, що сталося за цей час, перелякало та вразило і його самого. «Там птахи», – сказав Мертві, десятків за п'ять, вільшанки, кропив'яники, Уся тутешня дрібнота, наче здуріли через цей східний вітер. Він сів на ліжко поруч із дружиною та взяв її за руку. «Це все погода, все через земницю. Може, вони й не звідси, може, загнало їх сюди з середини краю. Але ж нате!» – прошепотіла дружина – Погода лише цієї ночі перемінилася. Не було снігу, щоб їх вигнати. І не могли ще голодувати. У полях отам мають їжу. Це погода. Погодився Над. Кажу тобі, погода. Його обличчя було таке ж запале і змучене, як у неї. Якийсь час вони мовчки дивилися одне на одного. «Піду вниз і приготую грнятку чаю». Сказав він. Вигляд кухні заспокоїв його. Чашки й тарілки, акуратно складені в креденці, стіл та стільці, жінчине в'язання на її плетеному кріслі, дитячі іграшки в кутку шави. Упустився навколішки, вигріб старе вугілля і запалив вогонь. Палахкотіння трісок врівноважило. Парування чайника й коричневий чайничок для заварки – подарували відчуття комфорту і безпеки. Він попив чаю відені з дружині. Тоді помився у комірчині за кухнею і, взувши черевики, відчинив задні двері. Небо було холодно свинцевим, а коричневі пагорби, які вчора вилискували на сонці, нині здавалися темними і голими. Східний вітер, гострий, мов бритва, роздяг дерева і листя – Сухейше листке здрягалося та розліталося під його поривами. Над червиком потупав по землі. Вона замерзла намертво. Ще ніколи він не бачив такої стрімкої та наглої переміни. За одну ніч спустилася чорна зима. Діти вже не спали. Джилл щебетала на горі, а малий Джонні знову плакав. Над почув жіночий голос – Заспокійливий, втішний От вони зійшли вниз Він наготував для сім'ї сніданок І почався звичайний день «Ти прогнав птахів?» Запитала Джил, яку заспокоїли кухня, день і сніданок «Так, вони забралися», – відповів Над «Це східний вітер їх пригнав Вони злякалися і заблукали, шукали притулку «Вони хотіли нас поклювати», – сказала Джил. «Кинулися Джонні в очі!» Це вони з переляку, мовив Над. У темній спальні не знали, де вони. «Хай би вони не прилітали знову!» Сказала Джил. «Може, коли ми їм накришемо на підвіконні, вони наїдяться і відлетять собі?» Доїла сніданок, а тоді пішла за пальтом, каптуриком, шкільними підручниками і ранцем. Над нічого не сказав, але дружина глянула на нього через стіл. Вони порозумілися мовчки. Відведу їх до автобуса. Промовив він. «Мені сьогодні на ферму не треба». І доки мала умивалася в комірчині, сказав дружині. «Тримай зачиненими всі вікна і двері теж. Просто щоб бути певною. Я піду на ферму. Довідаюся, чи вони нічого вночі не чули». Потім пішов із донькою вуличкою вгору. Здавалося, вона забула нічну пригоду, Виплигувала і пританцювувала перед ним, ганялася за листям. Її обличчя порум'янішало на морозі. У своєму каптурику вона була наче ельф. ти сніг, татку?» – спитала вона. «Вже так похолоднішало?» Він глянув на похмуре небо, відчув, як вітер шматує плечі. Ні, сказав, снігу не буде. Це чорна зима, не біла. Весь цей час він шукав очима птахів. Поглядав на живоплоти, на поля за ними, на лісок вище ферми, де, звичайно, збиралися граки і галки. Не бачив жодного. Інші діти чекали на автобусній зупинці, закутані в каптуриках як джилл. Їхні обличчя зблітли і від холоду Джил підбігла до них, вистрибуючи «Тато каже, що снігу ще не буде!» – гукнула вона «Це чорна зима!» Про птахів не сказала нічого Почала штовхатися і борюкатися з іншою дівчинкою Знизу котив автобус Надпобачив, як вона всіла туди А потім повернувся і пішов назад до ферми у нього був неробочий день, але він хотів упевнитися, що все гаразд. Коровник Джим грюкав на подвір'ї. Господар близько спитав Над. «На базар поїхав!» – відповів Джим. «Та ж вівторок, ні?» Потупав заріг сараю. Не мав часу для Ната. Ната називали пихатим. Книжки читає ТЕСЕ. Над і забув, що сьогодні вівторок. З цього ясно, як вразили його події минулої ночі. Він підійшов до задніх дверей будинку ферми і почув, як місіс Стріх на кухні підспівує радіо. «Ви вдома, місіс?» – спитав Нат. Вона підійшла до дверей. Промениста, широкоплеча, добродушна жінка. «Аго, містер Гокен!» – сказала вона. «Не скажете, звідки взявся цей холод? З Росії чи що?» Я ніколи не бачила, щоб так зранку похолодало. Щось там відбувається, радіо казало, десь за полярним колом. Ми що сьогодні радіо не умикали, відповів над. Мали тяжку ніч. Діти похворіли? Ні. Він не знав, як це пояснити. Тепер у світлі дня битва з птахами виглядала абсурдно. Намагався розповісти про все місі Стріг, але бачив у її очах, що вона вважає його розповідь нічною морою. «То це були справжні птахи?» – сказала вона, всміхаючись. «І з пір'ям, і все таке? Не такі, що привиджуються чоловікам у суботу під вечір, коли зачиняють пап?» «Місь Стріг», – сказав він. «Там п'ятдесят пташок, вільшанок, кропив'янок, інших». Лежать на підлозі нашої дитячої спальні Налетіли на мене Ледь не витряпали очі малому Джонні Місі Стріх Недовірливо глянула на нього Ну добре Відповіла вона Думаю, що це погода їх пригнала Залетіли до спальні і не знали, де вони Певно, здалеку птахи Може, якраз полярні? Ні Сказав Над Звичайні птахи Щодня таких бачу «Цікава річ», – промовила місіс Стріх. «Справді дивно. Вам варто все це описати і запитати гардіан. Вони б якось як це пояснили. Ну добре, мушу йти». Вона кивнула, всміхнулася і пішла на кухню. Над, невдоволений, повернувся до воріт ферми. Якби ж на ці трупики на підлозі спальні, які йому доведеться ще зібрати і десь закопати – він і сам вважав би цю оповідь перебільшенням Джим стояв біля воріт «Не мали ви клопоту із птахами?» – спитав Над «З якими птахами?» Звалилися на нас з минулої ночі Сила селена їх залетіла до дитячої спальні Якісь шалені «Так?» Щоб якась думка дійшла до Джима, потрібно було багато часу Ніколи не чув про шалених птахів. Нарешті сказав він. От ручні бувають. Я сам бачив, як вони прилітали до вікон за крихтами. Ні, ті минулонічні птахи не були ручними. Ні, певно змерзли. Голодні, ви їм крихт накидайте. Виглядало, що Джим зацікавлений не більше від місіс Стріх. Над подумав, що так само було з повітряними нальотами під час війни. Ніхто в цьому кінці країни не знав, що бачили і перетерпіли люди в плімуті. Щоб щось зрозуміти, треба його пережити. Він пішов доріжкою назад і переступив через перелаз до котеджу. Застав дружину на кухні з малим Джонні. «Бачив когось?» – запитала вона. «Місіс Стріх і Джима. Відповів він «Здається, вони мені не повірили Хай там як У них все гаразд Ти б не міг прибрати птахів?» Попросила дружина «Не смію зайти туди без тебе Щоб застелити ліжка Боюся Тепер уже нічого боятися Сказав Над Вони ж мертві, так?» Він зайшов до кімнати з мішком І закинув туди стожевілі тільця Одне за одним А тож, їх там було П'ятдесят, як є Всі звичайнісінькі Птахи з живоплотів Жодної навіть завбільшки здрозда Мабуть, це переляк Змусив їх так поводитися Синички, кропив'янки Неймовірно, щоб їхні Маленькі дзьобики З такою силою клювали вночі Його обличчя та руки Він забрав мішок до саду і постав перед новою проблемою. Грунт надто тяжко було копати. Земля замерзла, а снігу не було. Нічого не було за ті кілька останніх годин, окрім східного вітру. Неприродно. Дивно. Провісники погоди мали рацію. Ця зміна мусить бути якось пов'язана з полярним колом. Здавалося, вітер пронизував його до кісток, Доки він стояв із мішком, не знаючи, що робити. Бачив білі шапки піни на морі в затоці. Вирішив віднести птахів на берег і поховати їх там. Коли він дійшов до пляжу попід мисом, то ледве міг утриматися на ногах. Так сильно задув вітер. Боляче було дихати, і його голі руки посиніли. Не пам'ятав такого холоду, навіть за найсуворіших зим, які міг згадати. Був відплив. Над із хрускотом прийшов по гальці до м'якшого піску, а потім, ставши спиною до вітру, каблуком викопав яму. Збирався скинути туди птахів, але тільки не відкрив мішка, як вітер підхопив їх. Поніс, наче вони знову летіли, та розкидав вздовж берега. Розметав, мов пір'я – тіла п'ятдесяти захололих пташок. Щось у цьому видиві було потворне. Йому не сподобалось, як вітер вирвав мертвих птахів у нього з рук. Коли почнеться приплив їх змиє, потішив він себе. Глянув на море, придивляючись до гребенястих зеленавих бурунів-гривачів. Вони стійма вставали, закручувалися і знову опадали. Оскільки ж це був відплив, ревіння долинало здалеку і видавалося слабшим, ніж під час припливу. Тоді він побачив їх. Чайки. гойдалися на морських хвилях. Те, що йому на перший погляд здавалося білими шапками піни, насправді були чайки. Сотні, тисячі, десятки тисяч. Здіймалися і опускалися разом із морськими хвилями – Головами до вітру, наче могутній флот, що стоїть на якорі, чекаючи, поки підніметься вода. На схід, на захід, усюди чайки. Скільки сягало око в щільному строю, шеренга за шеренгою. Якби море було спокійним, вони покрили б затоку, наче біла хмара. Голова при голові, тіло до тіла — От тільки східний вітер, здіймаючи гравачі, заховав їх від берега. Надповернувся і пішов з пляжу, підіймаючись додому крутою стежкою. Хтось мусив про це знати. Комусь треба розповісти. Щось відбувається. Незрозуміло лише через погоду чи східний вітер. Питав себе, чи не слід піти до телефонної будки на зупинці – та подзвонити в поліцію. Але що вони зроблять? Що взагалі можна зробити? Десятки тисяч чайок гойдаються в затоці на морських хвилях, чи то через шторм, чи то через голод. Поліція вирішить, що він божевільний або п'яний, або ж спокійно сприйме його повідомлення. «Дякуємо!» «Так, нам уже сповістили, сувора погода жине велику кількість птахів у глиб країни». Над оглянувся довкола, але ніяких інших птахів не було й знаку. Можливо, холод погнав їх усіх у глиб суходолу. Коли він повернувся до котечу, дружина вийшла йому назустріч, до дверей. "Ната", сказала вона схвильовано. «Це було по радіо. Щойно передали спеціальні новини. Я тут нижче все записала». «Що було по радіо?» – спитав він. «Про птахів! Це не тільки тут, всюди, у Лондоні, по всій країні! Щось сталося з птахами!» Вони разом пішли на кухню. Він прочитав з папірця, що лежав на столі. Заява Міністерства внутрішніх справ о 11-й годині ранку цього дня. З усієї країни надходять звістки про величезну кількість птахів, що злітаються до міст, сіл та віддалених районів – спричиняючи перешкоди, пошкодження та навіть падаючи на окремих осіб. Вважається, що арктичні повітряні маси, в зоні яких опинилися Британські острови, змушують птахів у величезних кількостях мігрувати на південь, а причиною нападів на людей міг стати сильний голод. Попереджаємо домовласників, що їм слід пильнувати вікна двері дамарі, а ще вдатися до зважених заходів задля безпеки своїх дітей. Наступне повідомлення з'явиться пізніше. Над навіть утішився, з тріумфом глянувши на дружину. «Ну от, сама бачиш. Сподіваюся, що й на фермі почули. Хай місі Стріг знає, що я це не вигадав. Все правда, і всюди так. Я ще зранку казав собі, щось не гаразд. Щойно на узбережжі я дивився на море. Там чайки. Їх тисячі, десятки тисяч. Яблуку ніде упасти. Всі гойдаються на хвилях і чекають». «Чого чекають, Нате?» – спитала вона. Він глянув на неї і перевів погляд на папірець. «Не знаю», – повільно вимовив. «Тут сказано, що птахи голодні». І пішов до скриньки, де тримав свій молоток та інструменти. «Що ти збираєшся робити, Нате?» «Перевірити вікна й дамарі, як там сказано». «Ти думаєш, що вони увірвуться, навіть якщо закрити вікна? Горобці, вільшанки й така ж дрібнота? Як же це?» Він не відповів. Думав не про горобців та вільшанок, а про чайок. Піднявся нагору та працював там решту ранку, зашиваючи дошками вікна спалень, оббиваючи основи демарів. Добре ще, що в нього вихідний, і він не має роботи на фермі». Це нагадало йому давні часи на початку війни. Тоді він ще не був жонатим, і за такими ж панелями ховав світло в будинку своєї матері у Плімуті. І сховище зробив. Не те, щоб від цього сховища була якась користь, коли настав час. Питав себе, чи вдадуться на фермі до таких запобіжних заходів, і сумнівався в цьому. Надто вже вони легковажні – Аритріх і його місіс. Може, сміятимуться з усього? Підуть на танці чи на партію вісту? Обід готовий! Покликала жінка з кухні. Добре, вже спускаюся. Він був задоволений своєю роботою. Заслони добре перекрили квартирки та основи деморів. Коли обід закінчився, і дружина мила посуд, над увімкнув першогодинні новини. Повторили те саме повідомлення, що й уранці. А потім новинарі продовжили звіт. «Зграї птахів спричинили безлад у всіх регіонах», – читав диктор. «О десятій ранку небо Лондона було так щільно заповнене ними, наче місто накрила величезна чорна хмара. Птахи сиділи на дахах, підвіконнях і демарях. Серед них були різні види дроздових, горобці звичайні, та, як світ було сподіватися у великому місті, величезна кількість голубів, шпаків і постійних мешканців Лондонської ріки – Мартинів. Водовище було таке незвичайне, що багато магістралей було перекрито, робота в магазинах і офісах припинилась, а вулиці та тротуари заповнилися людьми, які спостерігали за птахами. Диктор перелічив різні інциденти. Знову заявив, що гіпотетичною причиною стали голод і холод. Тоді повторив попередження домовласникам. Його голос був рівний і керечний. У НАТА склалося враження, наче цей чоловік про себе трактує свою справу як ретельно спланований жарт. Так само, як інші. Сотні людей. Вони не знали, що таке боротися із граєю птахів у пітьмі. Мабуть, влаштують у Лондоні вуличні розваги, як бував вечорами після виборів. Юрмитимуться люди, крик і сміх, випивка – «Ході, подивимося на птахів!» Над вимкнув радіо. Встав і заходився укріплювати кухонні вікна. Дружина дивилася на нього. Малий Джонні ходив за нею хвостиком. «Що, і тут дошки?» – спитала вона. «Я ж муситиму світити у третій. Не розумію, на що і тут теж?» «Краще впевнитися, ніж шкодувати», – відповів Над. Не треба нам ризиків От що їм варто зробити Промовила дружина Викликати армію і стріляти у птахів Це б їх швидко відлякало Якби спробували Сказав Над То як за це взятись? Вони ж мають армію для доків Відповіла вона Коли докери страйкують Тоді солдати спускаються і розвантажують кораблі Так Погодився Над але ж населення Лондона, мільйонів вісім чи більше, і подумай про всі споруди й будинки. Чи наберешся солдат, щоб обсадити кожен дах? Не знаю. Але ж треба щось робити. Вони мусять щось робити. Надподумав, що вони, ані хиби, у цю саму мить обдумують проблему. Але хай там що вони вирішать для Лондона та великих міст, тут їм. За триста миль від столиці ніхто не допомагатиме. Кожен господар мусить сам подбати про свій дім. «А як у нас із їжею?» «Нате, ну що ще?» «Дрібниці, то що там у тебе в коморі?» «Торговий день завтра, ти ж знаєш. Я не тримаю вдома зайвих сирих продуктів, то все вже закінчується. Різник не обізветься до післязавтра» але на завтра я можу щось привезти, коли виборуся. Над не хотів її лякати, але думав, що, можливо, вона не зможе завтра дістатися міста. Сам глянув у комору та на полиці, де вона тримала банки з консервами. На кілька днів вистачить. Хліба мало. А пекар? Теж прийде завтра. Подивився до борошна. Якщо пекар не обізветься... Їм вистачить, щоб спекти один буханець. «Колись би нам краще було», – сказав він. Жінки пекли двічі на тиждень, солили сардини. Сім'я мала досить їжі, щоб перебути облогу, коли треба. «Я давала дітям рибні консерви. Їм не смакувало», – відповіла вона. Над закріпив дошки в поперекухонних вікон. «Свічки. Свічок теж мало». Мусять придбати їх завтра Окрім усього іншого Ну що ж Зараз цьому не зарадиш Доведеться рано піти спати Якщо тільки Він встав Вийшов через задні двері Та постояв у саду Вдивляючись у напрямку моря Сонця весь день не було А тепер уже о третій По тьмяніло, мов, увечері Небо похмуре, важке, безбарвне, наче сіль. Він чув, як розлючене море туркотить об скелі. Прийшов доріжкою половину дороги до узбережжя. Тоді зупинився. Побачив приплив. Скелі, оголі посеред ранку, тепер були затоплені. Але це не море, притягнуло його погляд. Здійнялися чайки. Сотні... Тисячі чайок кружляли, крилами переборюючи вітер. Це чайки закрили небо. Вони мовчали, не видавали жодного звуку, просто ширяли, колували, піднімалися, падали, намагаючись пересилити буревій. Нато розвернувся і побіг доріжкою назад до котечу. Іду по джил, сказав він, чекатиму її на зупинці. Що трапилося? спитала дружина. «Ти геть зблід!» «Тримай Джонні всередині!» сказав він. «Зачини двері, засвіти світло і затягни штори!» «Та ж тільки третя!» здивувалася вона. «Нічого! Роби, що я тобі кажу!» Заглянув до комірчини з інструментами за дверима. Небагато з них користі. Лопата надто важка, вила теж не годяться. Взяв мотайку, Лише вона придатна, та й досить легка, щоб нести з собою. Пішов доріжкою до автобусної зупинки і знову озирнувся через плече. Чайки здійнялися вище, їхні коло чимраз величезні зграї заповнили небо. Він поспішав, хоч і знав,